Работа на природата Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 4 януари 1933 г. в София Тема за следващия път Качества на разумния човек Често Хората се запитват, защо са дошли на Земята. Отговорът е прост. Човек е дошъл на Земята да учи. Много време е учил и много знания е придобил. Важно е какво е приложил от тези знания. Той знае какво нещо е доброто и злото. Въпреки това, пита защо са допуснати доброто и злото в света. Той говори за тях като за нещо отделно от него. Когато злото и доброто не са поставени на своето място, те действат, но не произвеждат нужния резултат. Например, една майка има доброто желание да задоволи детето си но му дава храна неподходяща за него. Тази храна е здравословна за възрастния, но не и за детето. За него тя е вредна. Значи, желанието на майката е добро, но резултатът е лош. Като не разбират законите на живота, мнозина изпадат в заблуждение. Например, те очакват да дойде Христос на Земята, придружен от ангели, и да оправи света. Това е физическо разбиране. Преди 2000 години Христос дойде на Земята, но не оправи света. И сега да дойде. Пак няма да го оправи. Защо? Защото неговата мисия е друга. Даже и да наказва хората да ги възпитава със сила, пак няма да оправи света. Питам ви, защо вие, които признавате, че Христос ще оправи света, не се оправите? Вие очаквате нещата да станат магически, да кажете една дума и всичко да се оправи. Следователно. Всеки ден човек се убеждава, че между знанието и прилагането има голяма разлика. Всеки знае нещо върху теорията на музиката, но малцина могат да изпълнят това, което знаят. Теоретически допускате, че Христос ще дойде отгоре и ще оправи света му. Чрез кого ще го оправи? Чрез хората. Тогава, защо хората първи не се оправят? Водата слиза отгоре и напоява долините, но ако те не я използват, все едно, че нищо не са получили. Въпреки всичко, напояването идва от високите места, от планините. И мисълта като нещо възвишено идва отгоре, от високите места. Ето защо? Не е достатъчно човек да казва, че мисли, но трябва да знае происхода на своята мисъл. Някой казва, че само една мисъл го занимава, не му трябват повече. Можеш ли да минеш с едно ядене цял живот? На същото основание, само една мисъл не решава въпросите на живота. Неразположен си, страдаш от нещо, но ядеш. Недоволен си, пак ядеш. Храната обаче не те освобождава нито от болестта, нито от неразположението. Значи, храненето не разрешава всички въпроси, но все пак допринася нещо. Понякога, постът намалява недоволството, но не напълно. Значи, не само физическият поси глад лекуват, но и духовният. Като постиш, повече ще дишаш. Тогава вместо с стомаха ще се храниш с дробовете, ще дишаш повече въздух. Чрез дишането работиш повече с мисълта си. на от вас още не са усвоили правилното хранене. Някои постят често, но мълцина са достигнали до 20-дневен пост. Чрез поста калявате полята си и така издържате на повече работа, на повече учене и мислене. Ще кажете, че много неща знаете. Много знаете, но не сте разрешили всички въпроси. Това зависи от обработването на знанието. Търговецът знае да урежда работите си и да печели пари. Друг знае как е създадена Вселената. Кой от двамата да живее по-добре на Земята? Който има много пари или който има много знания? Един знае свойствата на билките, може да лекува всички болести. Друг различава добрите от лошите хора, познава качествата на нещата. Кой от двамата живее по-добре? И едното, и другото знание на мястото си и е добро. Но важно е, кое е знание съществено, належащо? Има знания, които са нужни за даден момент. Минаваш през известна депресия. Как ще се справиш с нея? И светията, колкото и да е напреднал, понякога минава през депресия, но той знае как да се справи. Някога се съблазняваш от нещо. Предчувстваш, че няма да излезеш на добър край, но не можеш да си дадеш отчет. Не знаеш откъде идва изкушението и как да се освободиш от него. Неразположен си? Какво разбираш под неразположение? За тебе тази дума е толкова разбрана, колкото и понятието красота. Гледаш се по и казваш Не се харесвам. Не съм разположен. Какво не си харесваш? После пак се погледнеш, казваш си Харесвам се, разположен съм. Има нещо хубаво в мене. Кое харесваш? Кое е красивото в тебе? Някога, като си недоволен от себе си, търсиш вината в огледалото. Красотата не е нещо статично, да я хванеш в един момент и да я задържиш завинаги. Тя е състояние на човешката душа. Под красота разбираме хармония, която се отразява върху човешкото лице. Когато силите и способностите в човека действат постепенно и хармонично, лицето му е красиво. Значи, произходът на красотата се дължи на вечната хармония между душевните сили в човека. Вие отделяте душевните сили от красотата, като че нямат нищо общо с хармонията на духовния свят. Затова именно някога човек е външно красив, а вътрешно грозен. Външно е мек, добър, а вътрешно груб, лош. Казваш. Това е друг въпрос. Не е така. Ако ангелът и светията изгубят своето вътрешно разположение и доброта, лицето им потъмнява и погрознява. Затова, когато се яви лошият дух, той се мъчи да си предаде външно меки черти на лицето, за да се покаже добър. Така постъпват и някои светски хора. Ред поколение те са си служили с лъжата и днес по-атавизъм носят отпечатъка на своето лице. Други ред поколения са крали, поради което носят на лицето си линиите на кражбата. Външно те минават за духовни. Отправят погледа си нагоре, а всъщност наблюдават как могат да те използват и излъжат. С тебе заедно се молят, а след това те убират. Двържен си да им платиш за молитвата. Те казват. За пари не се молим. Такива гости имате всеки ден в себе си. Кажеш ли, че си неразположен, че нещо те мъчи отвътре? Аз зная, че те е посетил неканен гост. Изобщо... Крадецът и лъжецът са слаби хора. Те си служат с хитрост. Силният пристъпва направо към целта. Питате. Коя е причината поради която ред поколения, крадецът и лъжецът си служили с тези слабости? Както и да ви обясня, същността на този въпрос остава неизяснена. Днеси слабият и силният кръдът, но слабия се хваща по-лесно. В желанието да се скрие, някъде той се си издава. Силният обаче може да задържи това, което е взел. Казано е писанието. Целият свят лежи в ръцете на Лукавия. Това значи, че светът се управлява от лошите хора. Казано още, че Бог е господарят на света. Как ще разберете това противоречие? От една страна е казано, че Бог е господарят на света, а от друга страна се казва, че лошите хора управляват света. Защо Бог позволява лошите да управляват? Някои могат да философстват, че това е допуснато за развитието на космоса. Възможно е. Всичко може да се допусне. Други търсят причините и последствията на това, но и те не знаят същината на въпроса. Обаче Христос, като дойде на земята, не разреши въпроса защо съществува злото, но каза Не се противи на злото. Защо? Защо? защото то ни управлява. Това, което се иска от човека, е да не греши, но докато трябва да се подчинява на злото, ще се подчинява. Ти искаш да водиш добър живот, но си слуга при един несправедлив и лош господар. При това знаеш, че не трябва да се противиш на злото. При какви случаи трябва да изпълняваш всичко, каквото ти заповядва и при какви случаи не трябва? Казано е в Писанието. Не се кълни нито в името на небето, нито в името на земята. Ти знаеш това, но държавата те задължава да се кълнеш. Казано е също, че всяка власт е дадена от Бога. Как ще примириш това противоречие? Как ще се справиш с борбата, която става в твоя ум? Кой път ще избереш? Ето една задача, която предстои да се реши и то така, че пак да водиш добър живот. Често говоря за молитвата като необходим процес за човешката душа. Някои казват, че молитвата не решава въпросите. Кой ги решава? Работата. Молитвата не изключва работата. И молитвата е работа. Молиш се на Бога за нещо и искаш да ти помогне да решиш задачите си. Така се молиш и на хората. Отиваш при един учен и се молиш да ти покаже как да изглежда. Изуреш нивата си, кога да я посееш и на нататък. Ще възразиш, че нивата не иска молитва, а мутика. Така е. Но работата има отношение към разумния човек. Значи, според разбирането на светските хора, глупавият се моля, а разумният работи. Коя свекърва се радва на снаха си? Ако тя само се моли. Свекъртата казва на снагаси: Да ще умеси хляб. Чакай да се помоля. Да ще сготви обяд. Чакай да се помоля. Каквото я накара, тя все се моли. Тогава кой ще умеси хляба? Кой ще сготви обяда? Никоя свекърва не може да бъде доволна от снаха, която само се моли, без да работи. Ако снахата работи, даже и да се моли, свекървата е доволна от нея. Свекървата казва на снаха си. Когато се моли, скри се някъде да не те виждам. Когато работиш, искам да виждам какво правиш. Днес хората са обърнали нещата наопаки. Когато се молят, всички ги виждат. Когато работят, никой не ги вижда. Защо? Защото или малко работят, или никак. За да бъде силен, човек трябва да знае кога и как да се моли. Казваш на някого. Не трябва да се молиш. Това е моя работа. Аз зная, трябва ли или не трябва да се моля. Какво нещо е молитвата? Вътрешен процес, в който сърцето и душата вземат участие. Молитвата е въпрос на вътрешния живот в човек. Ако сърцето и душата не вземат участие в молитвата, Човек взема само външни пози, без вътрешно съдържание и смисъл. Това не е молитвано позиране, външна маска. Молиш ли се по този начин, няма да получиш отговор на молитвата си. Молитва, при която умът е пълен с различни образи, не се приема. Като се молиш, ще освободиш ума си от всички образи. Те са уражие за света. Молитвата не се нуждае от уражие. Като отиваш при Бога, ще бъдеш сам и няма да носиш никакво уражие. Ще се молиш само за себе си, за никого други. Казано е, че трябва да се молите един за друг. Това се обнася до колективната молитва. Ще гледаш да уредиш първо своите работи, а после работите на другите. Казваш, аз не се моля за себе си, за другите хора се моля. Това значи да мислиш, че Бог ги е забравил и ти трябва да му напомняш да им помага. Преди години получих писмо от една чужденка, молеше ме да й помогна в нещо. Скоро след това получих второ писмо, в което ме пита защо не съм й помогна. Ако вие сте на мое място, какво бихте й отговорили? Вашият циневстранство пише, че има нужда от 4-5 хиляди Очаква отговор, но нищо не получава. Пак пише на баща си, защо не отговаря на писмото му и защо нищо не му изпраща. Много просто. За да получите отговор на молитвите си, първо вие трябва да изчистите разбирането си за Бога, да не остане нито едно петно върху Неговото име. Някой гледа на Бога като наобикновен човек. Това е естествено. Докато човек не излезе от себе си, т.е. докато не се познае, той няма да бъде доволен, а недоволството е причина за неуспеха във вашия живот. Някой е недоволен, че няма баница, друг, че няма круши. Какъв е происходът на баницата и на крушата? Баницата има човешки происход, а крушата е продукт на природата. Някой е недоволен, че не е красив, а друг, че не е силен. Ако искаш да бъдеш красив или силен, и в двата случая желанието ти е корисно. Искаш да бъдеш красив, за да обръщаш внимание на хората. Искаш да бъдеш силен, за да си оправиш работите. И тъй. Колкото и да си красив, все ще се намери някой по-красив от теб. Колкото и да си силен, все ще се намери и по-силен от теб. Можеш ли да бъдеш толкова силен, че никой да не те победи? Силният не разрешава своите въпроси правилно. Външно силният носи повече материя, обаче вътрешно силният не е всякога обемист. Силният има изобщо големи разходи. Макар и силен, той се нуждае от чужда помощ. Силният има на разположение много уражия, но сам той не ги носи. Слуги му услужват. Какво ще прави той, ако слугите се откажат да му услужват? Силата на човека се дължи на общата сила на миря милиардите клетки, от които е съставен неговият организъм. Те влагат силата си в човека. Случва се, че някои клетки силно се индивидуализират и започват самостоятелен живот. Каквото кажат те, всички ги слушат. Когато клетките изгубят и вера в първичната монада, те постепенно отслабват. Това значи, че те се отделят от общия организъм. Казваш, да съм силен, че да става каквото ще. Силата не е един. Тя се дължи на колективната работа на милиардите клетки. Да събереш силата на всички клетки в едно, да обединиш всички разумни същества в себе си. За това е нужно знание, умение и вяра. Казвам, че силата се заключава в вярата. Какво може да направи сама вярата? Тя не разрешава всичките въпроси. Има неща, които не се постигат с вяра. Можеш ли да упечеш хляба само с вяра? Може ли житото да израсне само с вяра? Аз вярвам, че като започна една работа, след мене ще дойдат множество разумни същества да направят това, което сам не мога. Обаче аз вярвам, че след мене ще дойдат мнозина да свършат започнатата работа. Като вярвам, ще работя и разумните същества ще помагат. Ако не ми помагат, моята вяра в тях нищо не допринаси. Вярата има смисъл в разумния свят. В свят лишен от разумност, вярата няма никакъв смисъл. Ако не се отговаря на молитвата ви, вие сте в неразумния свят. Често се молиш и казваш. Не чува ли Господ молитвата ми, защо не ми отговаря? Не е ли той навсякъде? Питам. Защо като не получавате отговор на молитвата ви, се осъмнихте в Бога? Вие искате Бог да задоволи едно от желанията ви, което за сега не ви е потребно. Например, искате да бъдете учени. За сега това не ви е нужно. Искате да станете писатели и това не ви е нужно. Сегашният свят не се нуждае от много писатели. Искате да станете поет. Сегашният свят няма нужда и от много поети. Той се нуждае от офицери, инженери, от изобретатели, на взривни вещества, на задушливи газове и други. Сега не е време за поези. Сегашният свят няма нужда и от молитва. Той се нуждае от работници, от копачи и от урачи. Сега вие ме слушате като говоря, но между вас има две партии. Едната партия ме слуша, взима участие в говоренето, но в нея има нещо користолюбиво. Втората партия слуша и прилага. Първата партия се интересува от нещо, защото разчита на напечалившия лотариен билет. Тя гледа с внимание към билета. Трипти иска да изнезе пълен билет. Щом започне тегленото на лотарията, тя насочва окото си и е слуша. Печелившите билети излизат един след друг, но нейният билет не излиза. Защо не излиза? Ако и вашият билет печели, всички въпроси ще се разрешат. Обаче аз разглеждам въпроса друго яче. Той си върви по свой строго определен път. Всичко, което днес е определено за човека, му е дадено. Днешният билет е изваден вече. Определено е колко въздух да поглъща всеки ден и какво да яде. Въпросът за днес е разрешен. Следователно. Като се моля, аз имам предвид днешния ден, понеже днес искам неща, които в друг ден не могат да станат. Днес искам да постигна нещо в умствения свят. Трябва да бъда доволен и от най-малкото, което днес мога да постигна. Въпреки това, ти не си доволен и казваш Обувки нямам, шапка нямам, дрехи нямам. Имаш хляб, но си недоволен, че е корав и съхна. Истинската философия на живота изисква да бъдеш доволен от днешния ден. Казано е в писанието. Днешния ден ще се погрижи сам за себе си. Майката не се ли грижи за детето си? Ако детето е здраво, майката му дава определеното количество храна. Но ако е болно, тя ще му дава специална храна. Повечето от съвременните хора са болни. Те отиват при Господа да искат нещо. Той им дава едно, а те искат друго. Искат неща, които не са в тяхна полза. Не искайте неща, които ще ви причинят зло. За пример. Искаш да бъдеш красив. Можеш ли да се справиш с красотата? Ще кажеш, че Бог създаде красотата. Всичко създаде. Бог ли създаде праха? Пръхът е резултат на човешките недоразумения. Хората се гонят, преследват, рушат къщи, пътища. Те се преследват едни други, поради което никой не може да се похвали с мир, и вътрешно спокойствие. Защо е така? Защото не са намерили мястото си. Те растат, развиват се, радват се и се веселят, но въпреки това са нещастни. Какво може да се каже за прашинките? Полезни ли са на човек? Един ден те се обърнали към Господа с молба да подобри положението им. Бог чу мълбата им и ги направил водачи на водните пари. Той им казал, «Като се движите из въздуха от време на време ще се спирате и ще посрещате водните пари. Те ще се спрат и полепнат по вас». След това ще дойде вятърът на помощ и вие ще ги поведете, ще им покажете къде трябва да паднат. Така именно вие ще вършите работа и ще бъдете полезни на човечеството. И човек в известно отношение е прашинка. Ако новите идеи не се групират около човека малката прашинка и не образуват живите водни капки, Животът е без смисъл и съдържание. Често религиозните хора изпадат в фалшиво положение. В мъчнотиите си те очакват помощ отвън и считат, че разумният свят е длъжен да им помага. Без да е длъжен, той всякога помага. Не е било време доброто да не е помагало но не както вие искате, а както разбира то. Който не разбира закона, започва да роптае. Както роптаеха едно време евреите против Моисей. Те бяха недоволни от него, че ги изведе от Египет и ги лиши от место и жилище. Те му казваха Дотегна ни да ядем манна. Само със сладки работи не се живее. Това беше израз на недоволството в човек. Кое прави човека недоволен? Бащата е недоволен от сина си, а синът от бащата. Майката е недоволна от дъщеря си, а дъщерята от майката. Господарят е недоволен от слугата, а слугата от господаря. Приятелят е недоволен от приятеля си. Навсякъде съществува скрито недоволство. Кое е онова, което може да ви задоволи? Щом сте недоволни, вие имате предвид нещо, което може да ви задоволи. Един ден една сестра ми каза. Какво стана, че сега не ми обръщаш внимание, както по-рано? Да не съм сгрешила някъде? Слушам я и си мисля. Това е нейно субективно схващане. От моя страна няма нищо особено. Важно е, кое дава повод да мисли така. Тя казва, че откак не обръщам внимание на нея, започнала да боледува и да страда. Значи, когато Бог не обръща внимание на човека, болестите и страданията го посещават. Това е вярно. Обаче, какво ще кажете, ако Бог обръща внимание на човека, а човек не обръща внимание на Бога? Това е задача, на която трябва правилно да се отговори. Такава задача, например, е 12310. Какво означава 10 десетата стебе? Това е разумният принцип в света. Единицата е активното начало, което твори. Нулата – пасивното начало, което запасва нещата. Ако можете да използвате правилно числото 123, ще бъдете щастливи. Числата 1, 2 и 3 могат да се разместват и да получите нови числа. 213, 321, те дават други резултати. Каквито и да са резултатите, човек не може да постигне това, което желая. Богат си, учен си, силен си, но пак не можеш да постигнеш онова, което душата ти желая. Като богат ще имаш удобства и удоволствие. Като учен ще придобиеш знание, като силен ще придобиеш приятели, но и в трите случая ще има нещо, което не можеш да постигнеш. Ако отидете при Бога, с какво ще го задоволите? С силата, с богатството или с учеността си? Изобщо, Бог е по-доволен от слабите, от простите и от бедните, отколкото от учените, силните и богатите. Не, че те са по-добри, но имат по-големи възможности да придобият онова, което душата им желае. Ставаш религиозен с цел да оправиш работите си. Ти си на крив път. Аз не отивам при Бога да оправя обърканите си работи, но да работя. Той ми е дал много блага. От мен се иска само едно – да работя за Бог. Следователно, като отидеш на нивата, сам ще работиш, няма да чакаш други да работят за тебе. Какво прави чиновник? Сутрин излиза на работа и търси превозно средство, не иска да ходи пеш. Като влезе в канцеларията, взема перото и започва да пише. Щом стане 12 часа, слага шапката си и тръгва за дома си. Там го чака яденето, жена му е сготвила. Той се нахрани и пак отива на работа. Това става всеки ден. После той се пита. Дали е доволен Бог от мене? Някой седи с часове в дума си, нищо не работи, само дърпа носа си, секне се. Защо се секне, не знае. Аз знае защо човек се секне. Като се секне, той хваща носа си и по такъв начин въздейства на своя ум. Много правила съм ви дал. Как да се секнете, как да хващате носа си, но не сте ги изпълнили. Ако приложите правилата, които съм ви дал, много объркани работи ще хте да оправите. Неразположен си? Пипни носа си първо отстрани, после отгоре и си кажи Ще внимавам да не направя някоя пакост. Казваш С на носа работите не се уреждат. С какво се уреждат? С мисъл. Вярно е, че мисълта оправя работите. Обаче и като мислиш, трябва да имаш някакъв предмет в ума си. Мисълта не е нещо отвлечено. Мисълта трябва да бъде чиста. И това е вярно, но чистата мисъл е тази, която поставя всяко нещо на своето място. Тя е свят на хармония. Не можеш да мислиш, ако не можеш да поставиш всяко нещо на мястото му. Като отидем на онзи свят, там всичките ни работи ще се наредят добре. И тук могат да се наредят. Тук имаме тяло, което ни пречи. И там ще имате тяло, и там ще ядете. Тук си плащате в гостилницата, там на тебе ще плащат. Тук учителите заповядат, учениците изпълняват. Там е обратно. Учениците заповядват, учителите изпълняват. Тук силните управляват, слабите изпълняват. Там е обратно. Слабите управляват, а силните изпълняват. Като ученици от вас се изисква чистота и абсолютно безкористие. Срещнеш един свой учител, разговаряш с него и като се разделите казваш – Искам да бъда като него. Радвай се, че той е учен, че говори добре, без да желаеш да си като него. Срещнеш една красива мума и си казваш – Искам да бъда красива като тази мума. Радвай се на красотата и без да желаеш да си като нея. Щом пожелаеш чуждото благо, ти ставаш нещастен. Ако някой е предмет на внимание за тебе, ти ще бъдеш предмет на внимание за други. За да бъдете доволни, радвайте се на добрите, учените, красивите хора, без да желаете да бъдете като тях. Щом срещна добър човек, аз си казвам... Радвам се, че има добри хора на Земята. Радвам се, че съм такъв, какъвто Бог ме е създал. Не желая да бъда като Него. Великият е Бог, че е създал такова разнообразие в света. Вечер, като излизам на открито, радвам се, че виждам звездите. Не съжалявам, че не мога да отида до тях. Достатъчно е, че се ползвам от привилегията да ги виждам. През деня се радвам на Слънцето, без да съжалявам, че не мога да отида до него и да го видя отблизо. Ако това е нужно, някога и то ще стане. Казвате, кога ще напуснем земния живот? Аз никога не си задавам такъв въпрос. Докато съм на земята, радвам се, че съм тук и мога да уча. Като напусна земята, пак ще се радвам и ще благодаря за новите условия. Какво по-хубаво от това да бъда екскурзиан, да пътувам от земята до небето и от небето до земята? Казват, че земята е място на мъки и страдания. Това е субективно схващане. Бог работи върху земята. Тя съдържа неизчерпаеми богатства в себе си, а ние наричаме място на страдание и плач. Първото нещо, което си иска от вас е да бъдете доволни от това, което имате. Ще кажете, че недоволството лишава човека от условията да се развива. Чудно нещо. Нема недоволството ви помага да прогресирате? Недоволството е написана книга, но това не значи, че написаната книга има условия да се развива. Който чете книгата, той има условия да се развива, но не е и самата книга. Следователно, много неща са написани върху вас, но вие не се ползвате от тях. Който чете написаното, само той има условие да се развива. И тъй Бъдете доволни от всичко. Ако не можете да се радвате на една водна капка, на един скъпоценен камък, на един ручей, на един слънчев лъч, на един плод, на какво ще се радвате. Ако не се радвате на малките неща, няма да можете да се радвате и на големите. Какво искате тогава? Да бъдете милиардери? И това не е лошо. Но ако създадете нещо велико, ето... Тези, които създадоха Вселената, Земята, Слънцето, Звездите, те бяха милиардери. Затова астрономите казват, че във всяка звезда, в Слънцата и планетите се крият големи богатства. Това са недостижими работи, а вие искате да бъдете милиардери. Какво ще направи един милиардер на Земята? Нищо особено. Обаче където мине, всички ще го ругаят, ще го наричат, наричат крадец, насилник, кожодер и т.н. Не е лесно да се справиш с мнението на хората. Аз ви съветвам. Бъдете доволни от положението си и радвайте се и на милиардерите. Радвайте се на богатите хора, за да им помагате. Защо да се радваме на всичко? За да решите правилно въпросите на живота. Недоволството нищо не разрешава. Защо? Един адепт влиза в общество на учени, философи, поети, които разискват върховажни въпроси. Адептът изважда една клечка кипритие, подава на събралите се. Никой не посяга към клечката. Всички я поглеждат с недоволство и си казват: Ние се занимаваме с велики въпроси, а този ни предлага една обикновена клечица. Какво ще правим с нея? Обаче, един от тях взема клечицата, разглежда я и веднага се отправя към печката. Слага дърва в нея, драсва клечицата и запалва огъня. Всички учени и философи усещат, че към тях идва топлина и започват да разтриват премръзналите си ръце. Те стават по-разположени, започват да се разговарят по-оживено. Топлината ги съживява. Адептът видял как треперят и им помогна. Казвам. Ако малката клечица не запали огъня на твоето сърце, Твоите работи остават безсмислени. Вие не обръщате внимание на малката клечица, а очаквате да ви донесат един голям скъпоценен камък или един златен пръстен с диаманти. Друг пък очаква да видите някакво голямо чудо. Да възкръсне умрелият или да се възнесе някой с огнена колесница, като свети Илия. И това ще стане, но най-малко след 2000 години. Какво ще правите, докато дойде огнената колесница? Учителят нагласява цигулката си. Какво искате да ви извиря? Това, което мене ми интересува, вас не ви интересува. Българинът обича да му се свири песента Заплакала е гората, гората и планината. Вие какво искате? Нали имахте задача да изпеете думите сестра и брат? Съставихте ли мелодия на тези думи? Който е написал нещо, нека го изпее. Изпейте песента Всичко в живота е постижимо. Значи всичко е постижимо, когато времето е добро и ние сме разумни. Всичко е постижимо, когато доброто е основа на живота и разумността е цел. Тогава духът създава условия за бъднините на човека. Вън има гъста мъгла, която оказва влияние върху гласа и струните на цигулката. Днес мъчно се пее и мъчно се свири. Мъглата произвежда депресия в атмосферата. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 4 януаря 1933 г. в София.